Cümme Suresi Medine'de nazil olmuştur 11 ayet Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Göylerde ve yerde ne varsa Hamısı mülkün Yer göy mülkünün hükmü darı Sahibi Müqeddes, paç Yenilmez güvvet hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib, onun şəninə təriflər deyər. Əksəriyyəti yazıb oxumaq bilməyən ümmi ərəblərə, özlərindən Peyğəmbər göndərən odur. Bu Peyğəmbər, əvvəllər haq yoldan açıq aşkaratsalar da, onları Allahın ayələrini oxuyar, onları günahlardan, şirk və küfr çirkabından təmizləyər, onlara kitabı və hikməti, Qur'anı və şəriyyəti öryədir. Allah Teala, Muhammed ə.səlamı ərəblərdən savayı, hələ onlara qoşulmamış başqalarına da, İslamı qəbul etməmiş indiki ümmətlərə və qiyamət gününə qədər dünyaya gələcək bütün sonraki tayfalara da Peyğəmbər göndərimişdir. Və ya o Peyğəmbər, kitabı və hikməti, Ərəblərdən əlavə həl oğlara qoşulmamış başqalarına da Başqa ümmətlərə də ör yedər O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir Bu, Allahın istədiyini əta etdiyi mərhəmətdir, kərəmdir Allah çox böyük mərhəmət, kərəm sahibidir Tövrata əməl etməyə mükəlləf olduqdan sonra Ona əməl etməyənlər Tövrata yükləndikdən sonra onu daşımayanlar, Tövrata iman gətirdikdən, onu oxuyub öryəndikdən sonra Hökumlərinə lazımınca yerinə yetirməyənlər, Belində çoxlu kitab daşıyan, Lakin onların içində nə yazıldığını bilməyən, Onlardan faydalanmağı bacarmayan ulağa bənzərlər. Məhəmməd ə.səlamın həqiqi Peyğəmbər olmasına dair, Allahın ayələrini yalan sayanlar barədə çəkilən məsəl necə də pisdir. Allah zalim, kafir qövmü doğru yola yönətməz. Ya Peyğəmbər, de ey yəhudilər, əgər bütün insanlardan fərqli olaraq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsizsə və bunu doğru deyirsizsə, Onda Allahdan ölüm diliyim. Halbuki olar, Dünyada öz əlləri ilə etdikləri əməllərə, Qazandıqları günahlara görə heç vaxt ölümü diləməzlər. Allah zalimləri çox gözəl tanıyandır. Ya Peyğəmbər, De, Qorxub qaçdığınız ölüm, Sizi mütləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, Aşkarı da bilənin, Allahın huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə dünyada nələr etdiyinizi bir-bir xəbər verəcəyidir. Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Namaz qılını bitirdiqdən sonra yer üzünə dağılın. Və Allahın lütfündən ruzi diliyib axtarın Yenə öz işinizə qaydın Və Allahı çox zikridin ki Nicat tapıb saadətə qovuşasız Onlar, möminlər Bir alışveriş Yaxud bir əyləncə gördüyüları zaman Səni aya üstə Minbərdə xütbə okuduğun halda qoyub Ona tərəfcümdular Ya Peyğəmbər, de Allah dərgahında olan savab Əyləncədən də, ticarətdən də xeyrcidir Allah, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır